Godmorgen og velkommen til denne første udgave af Morgennyhederne fra Jørgen Vester. Hver morgen vil vi opdatere med de vigtigste historier om finansmarkedet og i om alt det, der påvirker økonomien, især din egen. Og på denne første sommerdag i 2022, hvor Danmark i stemmer om forsvarsforbeholdet, der lægger vi ud med et kort overblik på aktiemarkedet. Aktierne faldt nemlig tilbage i går aftes på Wall Street i New York, fremgang til et par af de teknologitunge sektorer, der var pludselig andet Alphabet og især Amazon, holdt dog hånden under markedet. Aktierne var dog generelt ramt af, at de høje oliepriser igen skubber til bekymring for den tårnhøje inflation. Nye data fra Europa i går de viste, at forbrugerpriserne i eurozonen i maj med 8,1 procent. Der er sådan set ventet 7,8 procent. Den senere tid har investorerne ellers set en top i priserne fra USA. Det var altså med til at sikre en fremgang i USA, altså i aktierne, i sidste uge. Men i går aftes der faldt det brede S&P 500-indeks med 0,6 procent. Nasdaq-indekset med de tunge teknologi de faldt tilbage med 0,4 Rusland lukker gashanerne i over for Danmark. Ja, det skrev energiselskabet Ørsted i en pressemeddelelse tirsdag eftermiddag. Det betyder altså allerede fra i dag, altså her 1. juni kl. 6 om morgenen, så er det sådan set slut med russisk gas i hanerne i Danmark. Mads Nipper, administrerende direktør i Ørsted, han udtaler, at vi står i Ørsted fast på vores afvisning af at betale i rubler, og vi har forberedt os så vi forventer fortsat at kunne levere gas til vores kunder. Situationen understreger, at vi i EU skal være uafhængige af russisk gas ved at accelerere udbygningen af vedvarende energi. Jeg ja, sådan noget, det altså i går fra Mass Nibot. Og det oplyser yderligere, at der ikke er en direkte gasrørledning fra Rusland til Danmark, så vil Rusland ikke kunne lukke for den direkte leverance af gas til Danmark. Der vil således stadig kunne komme gas til Danmark. Det betyder dog, at gassen til Danmark i højere grad skal købes på det europæiske gasmarked. Det forventer Ørsted vil være muligt. Sådan lyder det altså fra Ørsted. De økonomiske vismand, det der øh, måske bedre kendt som de økonomiske råd, de fremlagde i går en ny prognose for dansk økonomi, og i den prognose der kunne man læse, at huspriserne i gennemsnit forventes at stige med hele 4,5 procent i 2022. Men derefter vil de falde tilbage med 0,8 i gennemsnit næste år, altså i 2023. Så skriver vismænd i øvrigt, at boligejerne kan forvente yderligere prisstigninger i perioden frem mod 2030. Ifølge vismændene så vil huspriserne i den periode stige med 3 i hvert eneste år i gennemsnit. Det beskridende tab, som husejerne har udsigt til i 2023, det vil altså hurtigt blive opvejet til en massiv fremgang i det efterfølgende år, og hvis vismændene får ret i deres prognose, så kan boligejere altså se frem til endnu en stor stigning i deres friværdi over hele den her periode frem til 2030. Vi tager et overblik over benzinpriserne, som de ser ud fra listepriserne fra benzintelskabet OK. Og det gælder her fra i dag, 1. juni. Det er en liter blyfri. Oktag 95 koster 18 kroner og 79 øre. Og en liter diesel koster 16 kroner og 19 øre. Jeg kan lige oplyse, at Octane 100, for de bilister, der bruger det, der er prisen akkurat kommet over 20 kroner for en liter. Til gengæld en god nyhed. Lige syd for grænsen har Tyskland nemlig ekstraordinært fjernet en række afgifter på diesel og benzin, således at prisen her forventes at falde med 4-5 kroner. Det gælder i løbet af sommeren. Så er det en god nyhed til de danskere, der overvejer en bilferie til sommer. Og det samme gælder i for bilisterne i Sønderjylland, der kan hoppe over grænsen og købe billig benzin. Til slut så slutter vi af med et kort overbrist af situationen på det danske aktiemarked for i år. c 25-indekset med de store aktier er faldet med 14,4% i løbet af årets løb. De fem mest stigende aktier er Jyske Bank, der er stedet med 21,3%, så kommer Novo Nordisk med 4,5%. Lundbeck, Christian Hansen og ISS er alle tre steder med omkring 1%. Helt i bunden der finder vi Ambu med minus 45%, Netcompany faldet 41%, GN Store Nord 34%, Rockwool 33% og Pandora 31%. Programmet i dag de byder på kosmetikkæden Matas, som aflægger regnskab for deres kvartal, og vi følger naturligvis udviklingen hele dagen på Euroinvestor. Husk også, som altid, Millionærklubben sender fra 9 til 10 hver eneste dag. Jeg kan også lige oplyse, at Lars Svendsen sådan set har lagt sig helt i front med et afkast på 19 procent i år. Euroinvestor, morgennyhederne er tilbage i morgen. Tak fordi du lyttede med.